Добър вечер. От името на екипа на червената къща, аз съм Ирина Будава. Много ми е приятно да кажа, че това вече е 15-тия дебат от серията е биоетика и биоправо. О заглавалност нали се, да знаеш, едно мото, което се връзва много добре с мотото на самата червена къща, това, което е изписано над входа на къщата на Андрея Инов. Всяка випадка тук оставете, това, това призовава всъщност основният господар на това пространство, той ще остава такъв, големия сполкторът Лейн Голф. А с доктор Стоян Ставро правим а, тази серия осмели се да питаш, усмели се да знаеш» и да дискутираш. Както знаете от а, вече 15 пъти, 15 подобни събития, дебати, тази вечер ни е събрала темата,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 А, този път ще се смени, поредността да обикновено, доктор Стоян Ставро започва със своята юридическа перспектива, след което чуваме гледната точка на други дисциплинарни области, които работят в същото поле. Не ще направим нещо по-различно. Ще започнем от а, конкретният опит, професионален и личен, на професор доктор Илго Гетов от Фармацевтичния факултет на Медицинския университет в София, който всъщност е член на изпълнителния комитет на фармацевтичната група на Европейския съюз. Тоест, перспективата е достатъчно широка, работата е достатъчно широка. Може да сравним това, което се прави в България с това, което се прави в общо контекст. След което ще чуем на Стефан Пенков, магистър фармацевт който а, това прави клинични изпитания, и то от 207 година, като член на управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, и накрая ще чуем а, юридическата работа, какво всъщност пред какви дилеми е правото, когато говорим за а, клинични изпитания на лекарствени средства? А, професор, доктор Ирбогетов, споведен. Благодаря Ви, добър вечер на всички. На първо място благодаря на организаторите за поканата, на госпожа Велева, на члената къща, на доктор Стъвро. На мен ми е за първи път в, този, в такъв формат и в такъв дебат. Надявам се да се случи интересен дебат.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 Профилактиката, превенцията и така нататък. работата с бази данни също близа към така наречените медико-социални проучвания. От гледна точка на своята цел научните медицински а, изследвания могат да бъдат терапевтични и прилагането на профилактични, диагностични, терапевтични интервенции с цел подобряване на човешкото здраве, диагностика, възпроизвеждане и така нататък. И терапевтични, които всъщност са здрави доброволци, за да се види а, и да се оговори на въпроса дали едно лекарство, е един метод, една процедура работи или не работи. Това е в, така, в съвсем а, а, кратък план по отношение на към, резюме на, на клиничните изпитвания.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 Изпитвания или проучвания. Клиника РАС, така е термина на английски всъщност. И историята започва и в първото писмено доказателство. Това е в енциклопедичния канон на медицината на Алицена в 10 век преди Христа, където е написано, че лекарствата трябва да се пробват в естественото си състояние и да се изпитват първо при болез без осложнение. Защото знаете, че Едно а, здравословно състояние преминава през няколко фази, тогава, когато е възвително заболяние, когато начална фаза, има след това осложнение, натрупващи се а, други заболявания и така нататък. Следващият а, а, етап или следващата стъпка е 6 век преди Христа, когато в Древен Вавилон всъщност е провел първият. А,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 По отношение на Приму на и първото клинично изпитване на нова терапия, която не е позната до този момент в практиката, е проведено от френския хирург Амброаз Паре през 1537 година.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 се чувства най-добре и след че дни е готово отново да поеме вахта на кораба, където са плували в морето. Той публикува това на своят проучване, а, макар че накрая не препоръчва в своят трактат да се въведе масово ядането на лимони и на протокали на британския флот, защото просто е било много скъпо това, това лечение тогава. А, става научен сътрудник на, на Кралския лекарски съюз и изобщо това се води а, за началото на клиничните изпитвания а, и 20 май обявен за Международен ден на клиничните изпитвания, защото просто този трактат е публикуван на 20 май 1753 г. Следващата стъпка е въвеждането на термина плацебо през 1800 г.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 1943 г. е първото двойно зряко контролирано изпитване, в което се разделят пациентите на приемащи едно лекарство и неприемащи лекарство, лекарството. 1946 г. е първото рандомизирано проучване, тогава се правят експерименти с крептомицин. Това то се провежда на базата на процедурата, измислена от Сър. Остън Братфорд Хил за така наречената рандомизация на пациентите с случайните числа и статистически достоверна рандомизация. След това следва етапа на, на съвременните клинични проучвания. Аз ще спра до тук с историята. Ще кажа само, че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 по отношение на лекарства в Европейския съюз. И аз на този етап мога да кажа, че регулацията е еднаква и гаранция за това са стандартите за добра клинична практика и а, регулацията, която е приятел от Международна конференция по хармонизация. В това отношение ние сме, така да кажа, благоде... облагодетелствани, че сме членове на Европейския съюз, защото при нас всичко, ката сфера в клиничните проучвания на лекарствата е хармонизирана с европейската. Мога само да кажа, аз съм така, може би най-възрастните в залата, до 1995 година в България нямаше регулации за клинични изпитвания. А Той... правеха ли се такива? Да, правиха се от български или от чужди? От вългарски вългарски, вългарски. От странни фирми, Правиха се в България, но нямаше законова регулация. Тогава нямаше самостоятелен закон за лекарствата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 да не се разхвърляме върху цялата материя. Да пъти а, да дадем. Ясно, това. Ми се струва, че е, докато, докато даваме общата рамка, е добре да си да видим какъв е мащабът и какви са възможните е, екстреми. В Съединените щати съм виждала реклама за клинични изпитания.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 И, е, проучвания продукт, който се нарича Investigational Product и дейността клинично изпитвания като е, плод на, на човешкото развитие.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 Дотолкова, доколкото използването на лекарства и предписването припис, на лекарства е един опосредствен процес, този изисква някаква висока, но, а, висок висок ниво на знания, на опит, на квалификация. Да клиника, да минава през, през лекар. Да, да минава през лекар и през специализма в съответната област, което в по-голяма степен а, така гарантири безопасното прилагане на съответния лекарствен продукт. Все пак, нали, се все пак в началото, дозата и начинът по който се прилага едно лекарство може да бъде вододалната черта между позитивни и негативни ефекти нали така Да, да разстрои съотношението или баланса, полза, риск. Аз искам само да попитам... Да, имате. Само за момента да довеса микрофон. -ми, аз мисля, че ще се чувам. Да. Добре. Да. Може би не включи.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 Практиките, които не са свързани с медикаментозно лечение, т.е. регулаторната рамка и хармонизацията с европейското законодателство, визират лекарствата в хуманната медицина, обаче не визират други практики, които са медицински не са свързани с лекарствени продукти. Искам да попитам точно за тази рамка и въобще практиките в Европа, какви са относно тези неща, които не са свързани с лекарствени продукти. Знаем, че...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 предклиничната фаза да е преминала през първа фаза тестване на доброволци, фармакогенетика, фармакодинамика, втора фаза, трета фаза и така нататък. Тоест, имам, имам много, много така ясно очертано разграничаване между на меди, научни и медицински изследвания и клинични изпитвания с лекарства. Ясно, а тук уточняваш въпрос към първият панелист. Ако няма да дам думата на а, Стефан Пърков, магистър фармацевт, който е работил от 2007 година в сферата на клиничните изкуства. Да, много ви благодаря. А, вижте, някои хора правят презентации, други разказват истории, като месорогето. Много благодаря на организаторите, а, понеже а, доктор Ставрон каза доста отворен, не знае какво да направя. Uh, и иска да, да представя моята работа. В хода на това представяне предполагам, че ще възникне дискусия. Понеже приемам uh, тази зала тук като една кръгла маса. Няма пред и на и, и гости, просто сме една кръгла маса. Освен това виждам колеги, които работят преди мен на клинични изпитвания, които ще се радвам да, да се включат по-професионално в дискусията. И се радвам, че сме привлекат тяхното внимание. Uh, Казвам се Стефан Пенков, магистър-фармацевт, професор-огетовно преподавател и от 2007 работа, клинични изпитвания от България. А, горе долу ще ви кажа как върви хода на едно клинично изпитване, как това ви България, как, как завършва и вече ви оттам нататък можете да през всяко време да прекъсвате да задавате въпроси и да дискутираме. Зазвучително трябва в едно клинично изпитване да има спонсор. Това е фирма, фармацевтична фирма, която създава съответния лекарствен продукт. Той създава в тикнените лаборатории. Преминава, на, като професор, кето изглазна предклинични изследвания. Те са, върху, те са първо биохимични, клетъчни животни и вече като стигната клиничната фаза, с която се дели на няколко фази, там вече отива при, при хора. А, Разбира се, а, фазите в клиничните фази са четири. Първата е на здравите доброволци, което може би при малко заплащане. За Това е фаза, в която се прави заплащане. Търсят се здрави, а, здрави доброволци и там изследва най-вече фармакодинамиката и фармакокинетиката на лекарството. Търсим как то се обработва от а, черния дроб на плъвците, как се секретира от организма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 Те са, те са вече пациенти. Uh -huh. Те са пациенти. Това за едно не са. Там са здрави доброволци, това е разликата. А, и те е много ясно да разграничава нещата. Когато а, пациента а, той съответно страда с съответната болест и се вярва, че а, фактически това, което а, се изпитва, ще бъде и полезно за мен. А това ми дава основание да си изясна даже какво Ви питах Вас, професора, защото в щатите съм виждала реклами на практика явно за фаза С, защото се търсят пациенти с определени показатели, които обаче се набират чрез реклами в публично транспорт също заплащане. Да. Това е една съществена разлика, ако, ако говорим за... Да, къде? ще направя да препратка към въпроса <към> за рекламата. Наистина щатите е доста по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 Още хармонизирано между Япония, Европейски съюз и щатите през а, а, ICH и така наречения GCP Good Clinical Practice има един документ, а, който а, този документ са и трите държави се съгласяват с него, както декларацията от Хелзинг. А, чисто от практиката, а, доскоро нашите изследователи в България подписваха така наречената форма FDA 1572, като те се съгласяваха и с американското законодателство. Т.е. то се спадва шири всякакъв масштаб. А тази обща хармонизация как а, действа по отношение, да кажем, на клинични изпитания на лекарства в трети страни? Ако на територията на Европейския съюз трябва да се спазва този регламент, той трябва да се спазва ако една мултинационална фармацевтична компания иска да изпитва Своя продукт, например, в страна, която не е член на Европейския съюз, не е щата и не е Япония, или там може да си прави фото си поиска. Например, mm -hmm. абсолютно трябва се спазвам. И се спазвам. Абсолютно и се спасва. Може ли да допълня, защо? Защото после <сък> данни събрани в Мозамбик върху хората, примерно но не ми се обидят, жителите на тази държава, но примерно казвам, защото тези данни, за да могат да бъдат използвани за разрешаване за употреба на лекарството в щатите в Европа и в Япония, са... те да отговарят на изискванията и на регулацията в съответната държава. Не можеш ти да провеждаш клинични изпитвания без стандарти, без регулации, да използваш данните в... за разрешаване за употреба, т.е. За, като доказателство, че лекарството работи и е безопасно. Благодаря за отточнението. Абсолютно на място. А, така, че, това, това е идеята, отворя на дискусия а, и експериментиращо. Аз така и погледах първоначално зададенията тема. Тя реално не е само до... Uh, не само до клиничите изпитвания. Това също за мен тук е тук един експеримент, как, как регира хората. Uh, всеки човек прави всеки ден с себе си експерименти с психиката си. Uh, важното да се знае че uh, специално при лекарствата експерименти, те почиват една наистина страх, много голяма нормативна база много голям вече натрупан опит с тази нормативна база. И спазвайки тази нормативна база съм сигурен, че максимално осигуряваме безопасността на, на пациентите и даваме тласък на науката да за бъдеще, за, за да, да разрешим проблема на много болни хора, които все още няма лечение за тях. В какви мащаби в България се случват а, клинични изпитвания? Ами, аз това между другото, помеща, чето в фейсбук във Facebook, какво беше както анонс, и съм извадил доста данни, това другото не ми исках тук да слуша като медиатор за факта, когато почне дискусията. Може сега да започнем с, с тази, да изчакваме, О, Ами, не, може ли да кажем Данни, ако имате въпроси във всеки един момент, на... искайте думата. Искам да попитам дали да ни разкажете от вашия опит за това за една от лични поучения в България. И въобще провеждат такива подания на изпълнителната Агенция на лекарство. Виждам, че се минало, тогава ние са разрешени определенно и такива. Ако вие имате опит с такива, ще ни бъде интересове за човето. За съжаление, аз също нямам опит. Специално с Фаза 1. Не са много популярни, но ги имам, наистина, в България. Това, което знам, без, без да казвам, че панем не лично опит, е, по принцип, Фаза 1 се... Когато се изпитва ново лекарство, се изпитва много малък брой проводци. Абсолютно специални а, среда. Специална среда, значи трябва да има а, спешно отделение, трябва да има тишина зала, трябва да има 24 часа са осигурени топли, които могат да реагират по всякакъв начин, ако нещо случи с пациента. А, само за съжаление, само това мога да кажа за фаза 1. Фаза 2 и 3 са абсолютно нещата, които най-много се работят в България, и аз най много работя.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 е достигнал до пазара. Сега, обикновено фаза едно се прави върху здрави, нормални доброволци, предимно мъже, от чисто етични изображения, т.е. в сферата, влизаме в сферата на дебата днеска, като те варират между 8, 12 до 20 човека, които, чието данни в последствие, с помощта на статистическо обработване и така наречените много такава симулации, се екстраполират за популацията. Фаза 1 представлява тестване на определени дози, през определени интервали, на здрави доброволци с цел а, намиране на така наречения профил на безопасност или дозата, в която лекарството работи, с цяло да се прилагат на, на, на, на пациенти и е, определене на фармакокинетиката или как се разпределя лекарството в организма и фармакодинамиката или как лекарството се метаболизира, екскретира, какъв е механизъм на действие, как, през, а, а, дали се излъчва през олината или през векалите и нататък. Това е в общи линии смисъла на фаза, на фаза 1. Това за в България се прави, но, както каза Стефан, не толкова много. Има няколко лаборатории, сега няма да казвам имената, за да не звучи като реклама и антиреклама, но да правят се, но са много популярни сред студентите в нашия университет, защото, да, защото са източник на допълнителни средства. А, и, да, те са платени, да, здравите, нормални души. Какъв процент, какъв брой студенти? С... Не, това не мога да Последа кажа такъв брой. Бро. Да, но не, не, не, не мога да се ангажирам с а, подобно а, нещо. А колко струва, си, са, струва ли си човек да го прави? Ами аз мисля, че си струва. Да. Е, им, има ли някой в залата, който има подобен опит? аз мога да коментирам и правим в лечението за заведение, където е работи, правиме правим проучване на биопровалентност и бионаличност. Точно след, че, че заплащането да за в зависимост от това, какво количество кръв пациентите трябва да даде по време на клиничното проучване, колко по време трябва да пръстои в вълници, защото той е свързан с госпитализация. За съжаление при нас не е толкова голяма са, на студенти, част от доброволци са студенти, по-голямата част от истините групи. Но общо мога да покажа, че едно проучване, което е с между един и два дни госпитализация, след два периода, с период на 6 сме около 10 дни, може да бъде около 4 да Добре, да продължите. Няколко на цифри, което по моите зацифри, това е така, за специално заяло доклад за Докладът, последния доклад, който имат Яло от 2010 година, след това да се дали официален доклад, за да разберем колко клинични изпитвания има. Тогава са имали трети неща, са имали разрешение 221 от клинични изпитвания. Ражданост да ги направиха да изпадиха от Европейската база данни, което също се ката клинични изпитвания. В момента в България страна към Европа, в а, Европейския съюз връбят и са, има приключили регистрирани и вървят 22 800 клинични изпитвания, в България са 934. А, вървящи клинични изпитвания, които са приключили са около 16 000 в Европейския съюз към 700 в България. Това е горе, долу като, като според американската вече база данни, общо регистрирани, които това говорим за вече не само за Америка за целия свят, са към 160 000 клинични изпитвания. Значи масштабът е много голям и едно клинично изпитване, пак може да протече от 3-5 човека до 20-30 000 човека, включва от 70 до 150 държави. А, и затова всъщност всички тези бази, бази данни, те са, са публични, те са отворени, може да ги видите. Може да видите абсолютно всяко клинично изпитване, кой участва в него като лекар, а, като изследовател, какви са включващи и критерии за него. И за българсите. И за българсите, да абсолютно. А, това, са, това са публични данни, които абсолютно всеки може да, да види. Пак в духа на установяване на фактология. А, какво става с неуспешните клинични изпитания? Да кажем, процента а, ползотворност на веществото или на нещото не е достатъчен, за да мине до теста за нов лекарствен продукт. А, остава ли а, информация в а, някаква общо достъпна прозрачна база данни за това, кои са се провалили в, да. а, при клинични престъпления? Абсолютно. А, значи... Това е, мисля, че беше преди. Преди аз да започне работа, има така в смисъл с данно леко напрежение. Обвиняват се компании, че фактически не публикуват да, данните, които са неуспешни, публикуват само успешни си данни. И тогава вече регулацията се променя, в а, че за, за това и се регистрират всичките клинични изпитвания, т.е. всяка компания регистрирайте внешките изпитване, тя не може да не го регистрира. Трябва след това да подаде доклад, какво е станок и за данните, които си излезе от него. И освен това, това е за нали, чисто обществен интерес. За личен интерес всеки пациент, който е бил или договорът, който е бил в клинично изпитване, след края на изпитване а, получава фактически, ако той е, вече почна да влизам малко като терминология, дали, в смисъл, ако е било заслепено, а, заслепено означава нито пациента, нито лекаря знае какво лекарство взима съответния пациент, може да е по оцено, може да е друго лекарство. След края изпитването път. Фирмата и лекарите са да доведомат писано пациента, той на какво лечение е бил през цялото време на клинично изпитване и какви са резултатите. Значи стигаме до ниво на отделен пациент, който е бил в клинично изпитване и от ниво, че чисто обществено са ясни всички резултати, излизат, излизат на ява. А, тези отношения между пациент или пък здрав доброволец, върху който се правят клинични изпитания и компанията, която извършва това, институцията, която извършва това, регламентират ли се чрез детайлен индивидуален договор? В смисъл, може ли пациента след това да търси отговорност от страна на а, компанията, която провежда изследването, ако нещо се случва с него, което... Разбира се, Аз че може въздух, да дам, по-скоро не знам, а, не е точно договор, а, но всеки пациент, за да може да тръгнем по-общо. Информирамето съгласи да, достатъчно Може би това ще каже доктор Ставру, че дали е достатъчно информираното yes, съгласие, но това, реално това е единствената, и то пак не е между компанията, а информираното съгласие подписва от страни лекари, следователи и пациент. А, но а, да кажем две основни неща, когато мислим за клинични изпитване на лекарства. И декларацията от Хелзинки и GCP фактически а, са предвидяли и лекаря, като лекар като основна фигура в клиничното изпитване. И дори ако декларацията от Хелзинки пише, че не може да зачитаме на пациент, че той сам ще се грижи собствената да си безопасност. Тази отговорно с лекар-изследовател. Uh, Тоест, лекаря е основна фигура в клинично изпитване, но се цялата отговорност. Както, защото това все пак е много, Ако все пак той е провежда едно лечение, което вече е признато, ще има същата отговорност, ако ще има и в клинично изпитване. Това пак е лечение. Лекар пациент, по никакъв начин да се променят нещата. Ами добре, очертахме ли основната фактология, регламент? Има ли нещо важно, което сте. Не мислил и не сте казал от този момент. Едно, има, има, има още няколко неща, защото да. последно ще ги кажем в, в дискусията, примерно, разпределение по държави, по, как, къде се прат, по региони, а, къде се прат, по очи, че наистина ще го оставим за, за туризма. А, да, Том... нека, нека сега нека да очертаем всички проблемни области, защото сега това ще бъде по-интересно да доктор Штайлок да коментира юридическите аспекти. Има ли наистина. Ам... Медицински туризъм, който е свързан с клинични изпитания, т.е. движение на хора в посоки, където а, има по-високо заплащане, да кажем за. А, не, аз лично не знам. Това пак говорим за фаза 1, ако се говори за заплащане. Къде се правят най-много изследвания? Най-много голямо брой хора участват в че толкова да, стъблони, чисто географски, разпътене на клинични изпитания, може би хората очакват, че това ще са.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 И говорим за едно лекарство за излезе на пазара, говорим от 1 до 5 милиарда долара с клуба, да т.е. компанията, ако не може да разчита на тези данни, тези пъти се са Това може да е фатално за всяка компания. За компаниите е най-важно качеството на данните и затова те е най-пре развитите държащи, препарат най-много Добре. Може би само да, да кажа, че чисто статистически от 50 000 молекули, т.е. синтезирани, си представете синтезирани молекули, нови, само пет имат някакъв реален шанс да стигнат до практиката. Т.е. да преминат при всичките тези фази изследвания и така нататък и да, придат, да бъдат признати за лекарство, да получат регулятория статут на лекарство. Това е едната страна. А другата страна е, че Клиничните изпитвания, аз моето мнение, е, че имат много съществена роля. На първо място те са, са признание, че нашата медицинска...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 в останалите страни от Европейския съюз. Така че, като цяло, аз мисля, че клиничните проучвания са едно добро, ай да не кажа благо, но една добра практика в, в страна, за да не говорим и колко работни места са създали и в медицинските, в лечебните заведения, в фармацевтичните компании, което е. Още един а, позитив. Развиват науката, развиват професията в медицина, помагат, помагат на, на пациентите. Да, а, нямаше логично да кажете, че това е така. <същи> <същи> да, все пак казвам <същи> от тази сфера. Но... Ми е наистина, това е част от интереса на самата медицина. Да. А, и изглежда като част от интереса на пациента. Но а, тук.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 Може би медицината не е такава сфера. но през корига ви. Yeah. <ръзвили> <ръзвили> Може да се, <вървили> да, не, не искам да взимам дефинитивно установище, само ще кажа, че.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 Резултатите. Да, да с... Точно от чисто любопитна гледна точка, чисто формално, как стоят нещата с определението на декуващия лекции следователят и, и вече данните как се обработват. В смисъл от вашата практика, като като експерименти на пациенти вече как стоят нещата вече е регистриран примерно един клиничен експеримент, той ще бъде провеждан, как се определя лекуващия лекар, изследователя на какъв принцип и възможно ли върху тях да се въздейства по някакъв начин от самата компания или от някакви други гледни точки. Здравей! Съвсем накратко, така ще третирам процеса. Почвам от там, че има спонсор. А, това е фармацевтична компания, която е измисли нов лекарство в лабораториите. Правен протокол. Протокол е а, нещо, което трябва да се следва от а, лекар и следовател. И да приемам, казваме, на седмица едно, на седмица две даваш лекарството, на седмица три взимаш кръв и я праща за изследване. Това е протокол. А, този обаче протокол е само предложение от страна на компанията. Оттам нататък Изпълнителна агенция по лекарствата, FDA в Америка, Етичната комисия, одобрява протокол. И вече е одобрен, той тогава е в сила. И компанията няма право да го променя, нито изследовател. А, после, когато имаме протокол, се прави така наречения на английски, а, тук за колегите много познато, физибилити процесът, който е а, фактически копираме при всички известни лекари, примерно в България. В тази област, дата на толст, примерно, на за високо кръвно нарагиване и институти на медична кардиолоз. Даваме протокола и казваме, ето това са изключващи та терии на това трябва да отговаря пациента, това трябва да се следва. Вие във вашата практика имате ли пациенти, които могат да следват този протокол и да бъдат в клинично изпитване? Всеки там казва, че може да може прогноза. Цифра, след което се сключва договор с хората, които казват, че може, абсолютно избора е отворен. И тези, а, тези лекари и собатели също се подават за одобрение от тия таки. Значи абсолютно всичко, което се случва в тези изпитване, се одобрява от изпълнително агенция по лекарствата и от комисията по-тия. Нещо, което ме безпокои, пак бъл... аз не съм специалист в тази област, аз. просто журналист а, оставам се с впечатлението, че а, лекаря и агенцията и фармацевтичната компания, спонсора, са основните действащи да лица и договорните отношения са между тях пациента, като че ли е а, някакво производно на, на лекаря. А, той е. Не значи, това, което. Материалът. Да, това, което казахме, лекаря, разрешението между лекаря и пациента се запазва като лекаря и пациента. Лекарят наблюдава пациента в условията на болницата, както е осигурено. Това означава, че пациента няма никакъв шанс да съди фармацевтичната компания. А лекарят може би няма да иска, защото той вероятно получава. А, има достатъчно инсективи, как да се провежда това. А, има стимули за това да провежда. Ами, а, зависи и фактически а, вече излиза една американска регулация, която много строго определя така наречените стандарт, кост, индустрии, low индустрии, хай, плащания. Тоест една фирма не може, ако за пазара се счита, че примерно лекарите на, примерно в България, за да 1000 лева за един пациент, за да, да бъдат дадат лечението, ние не можем да отиде в Ромастич, да хванем е, и да кажем, ще там 10 милиони лева. Тоест 1000 лева са достатъчни. Въпросът е дали пациента е някъде в тази велика градина с договорни отношения. Да, <съща> аз е, -а, беше с докторство на става. Да, Вижте си е, какъв е процесът, Когато вече всичко се одобрили. Лекаря може да пита, всеки свой пациент да прави запитване, казва имаме това клинично изпитване, вярвам, че то примерно би ти помогнало с нещо или не би помогнало, искаш ли да отпочатва в него. Пациента, ако се съгласи, подписва информирано съгласие, което се подписва от лекар и следвател и от пациента. Защо? Защото фармацетичната компания, заради законодателството и, и а, други норми, спазва изключително строго секретността на личните данни. За фармацетичната компания пациент е един номер, който тя въобще не знае кой човек стои за него. Освен това, в повечето случаи данните са така да речи, заслепени. Ние не знаем, до край не знаем този пациент дали има плацел или дали има, дали има а, истинско лекарство. Поради тази причина не може да има подпис между фармацевична компании и между пациент, yes. защото там ще участват с името си, с си, което вече е не недопустимо. Нещо, което е много важно от декларацията от Хелзик, пак казвам, а, никога, там е записано, не може общото благо на обществото да превалира над личната, а, на личната безопасност на пациента. Значи, ако само един човек може да бъде на най-фактиния изпитка, то не може да бъде поведен. А, другото нещо, което е, че лекарят остава наистина като отговорен и не може да каже лекаря, да ми да, но той пациентът сам си зареши. Защото все пак лекар е медицински специалист, който, който преценява. Но освен това, нито за всеки пациент участват нищото изпит на абсолютно доброволно, ако вие имате сут случайно роднина или някакъв друг, приятел или вие в задължително трябва да ви даде този формуляр, който се описва на две за на Един единия за пациента, единия е за лекар. И в него е описано абсолютно всички предположителни странични реакции. Дадени са контакти на етичната комисия, дадени са контакти на лекаря. Ако пациентът в един момент помисли, след два дни реши, че нещо е застрашено, но не може да чисто етично застрашено, той има друга опасност, може да звъне директно в етичната комисия. Не е, не е нужно да минава през лекар. т.е. има вече друга инстанция, като той има директна връзка с нея. И разбира се, по всяко време може да се откаже от клинично изпитване, без да дава никакви обяснения. И не е нужно да прописваме, просто казва по искам и това се приключва. Интересното е, което е спазването на, а, на а, личните данни, примерно проръките, които професлогето е с това, което си праща много често в централна лаборатория. Ако един пациент се откаже, той винаги ще бъде попитан, да искате ли вашите проби да бъдат унищожени според съответното законодателство? Тоест вече фирмата каза, кръвната проба е ваша собственост. Ако, ако вие кажете, тя ще бъде унищожена в, в инсинератор, съответно в лабораторията. И ние нямаме повече право да използваме за я заистираме. Добре, тук влизаме и групи. Които Просто наистина огромни сфери. Впроса има колегата, които със. Добър вечер. Доколкото разбирам клиничните изследвания, наистина са изключително прозрачни и добре регулирани, тъй като има голям публичен интерес на тях. Въпросът ми е какво се случва в лабораторията на фармацевтичните компании преди те да стигнат до подобни клинични изследвания, тъй като, доколкото разбираме едно такова клинично следване, след като изпълним от тях, това е... Е... е скъпо. Така че фармацевтичните компании биха се презастраховали, да кажем, биха провели свои клинични, да кажем, предварителни изследвания на своите продукти, преди въобще нали, да кандидатстват, да мият през тази тронка, сложна и скъп, скъпо струваща процедура. Именно интересът интересно е дали има въобще някаква регулация на ниво фармацевтична компания вътре в лабораторията, които използват. Сигурно ли е, че една голяма фармацевтична компания да прави да... Тайни експерименти в муза, не би да кажа, да... без въобще да, да спазвам инфекти, тъй като там вече реално няма публичност, съответно те, Просто ми е интересно дали е регламентирано някакси. аз фармацевтична компания бих и могъл да участвам, въобще да кандидатствам, ако някакси, не знам, мога да гарантирам всъщност, че процеса на производство, т.е. на създаването на този продукт, съм, съм спазвал някакви етични норми, да регулации и така нататък. Това е моят въпрос, да. Ще се опитам да го отговоря сега по принцип. Ако аз знаех, то имаше вече 600.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 всеки, в който работи в съответните лаборатории, трябва, да, трябва да ги спазва. И трябва да, и трябва да, се, а, а, да работи единствено и само по тях. Ние като а, човечество вече в а, 21 век сме не се опитали да създадем абсолютно изцяло да бъде прозрачно насочено към науката. Има така вече един е смисъл говори с само единствено за science engagement, т.е. да не може да прави клинично изпитване, което не е насочено към развитие на нова наука. Не може да правим клинични изпитания, които са така начетенито лекарство. Тоест, просто има вече подобно лекарство и ще се също да правим същото. Не, не може да правим клинични изпитания, които примерно да са а, да, по някакъв начин, те вече регистрират в и да, да запознават лекарите кредитни стени, но по този начин да се попълват. Това, това не може. Тоест, достигнахме до една а, много а, строга и отворена и прозрачна нормативна реда и доста висок като етична която трябва да се прехвърли, за да може да се проведе клинично изпитване. А, от там нататъка всичко се прави от хората. Дали да някак ще прави незаконно Възможно. Да, но и това въпрос е какво е, е законът. Може само да допълня това, което колегата тук ще отговори на вашия въпрос. Аз съм лекар и се занимавам с клинични проучвания също доста време, от 1997 година. А, Въпросът е интересен, звучи малко от сферата на трилъра, но той има някакъв резон на пръв поглед в него, но практически не би имало логика, който и да няма и как да стане, защото, за да бъде одобрено лекарство от съответния регулаторен орган, бил на, на национално ниво, както споменаха колегите в България, това е изпълнителната агенция по лекарствата, или пък а, за Европа е а, ЕМА, за а, Съединените щати е техната а, комисия ЕВИА, Съответната фармацевтична фирма представя данни за проучвания, които продължават в рамките на десетина и повече по някога години и практически показват експериментирането на ефикасността и безопасността на съответното лекарство върху стотици понякога по-често хиляди пациенти. Не мисля, че е практически възможно някой нелегално да организира експериментирането на нещо върху хиляди пациенти, за да реши дали да го предвижи по официална линия. Просто не би е имало смисъл както и е да било. А лабораторно се изследват предклинично лекарствата, като целта предклиничните експерименти е да, да даде съвсем друга информация, която да доведе лекарството до книжни експерименти. И това обикновено да се случва по чисто лабораторна методика и в определен етап в по малки популации съответно животински видове, които да дадат информация, което да направи безопасно използването им след това при хора, дори да в експерименталната част. Можете ли само нещо да допълня, защото въпросът е много хубав и ме кара тук да потигна следната тема за на легалните незаконни практики, защото всичките знахари, баячки, чакръкчи, тези дето, нали, те гледат и така нататък и ти въздействат при телевизора на хиляди километри, това всъщност е шарлатанията.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 По който слагаш в една чаша вода една таблетка, тя се разтваря, след което звъниш на платен номер по телефона, слагаш телефона до чашата с водата и след като минат три минути, изпиваш водата. <съща> <съща> <съща> <съща> Добре, това беше добър бъде нали? В смисъл, законно-незаконно. Нали? Това няма как да допринесе за медицината, за развитие на медицината. На <съща> се много въпроси. Преди да дам думата на доктор Ставро, това неща, нещо, което ме е э, силно. Това, че изпитанията се правят предимно върху мъжа. това записано ли е като текст или е някакъв вид э, практика да е предимно върху Кажете. Пазън, едно. Едно. Ама това го фигурира ли като текст? Предимно мъже или по-скоро като нагласно? Не, фигурира. Е, е, е, е. Добре. За да не се нарушават тези Точно така. От етични, ети, етични хуман, хуманни съображения не се правят експерименти върху жени, а, освен ако самото лекарство не е предназначено да се прилага само и единствено за заболяване при жени. Значи, по същата логика, по същата логика и е, педиатричните регламенти регулират, но аз нека да дадем думата Добре. и още един въпрос, който искам общо към залата да, да го задам. Ам... Колко от хората, които са тук, са се подлагали на педагогите <кълът> създадания <кълт> на лекарства? Да, всъщност следователите да правят ли? <кълт> да. <кълт> Всички сме били в бюджет. Бил. Всички сме били да. в бюджет. А той е добре. добре. А, и няма, няма страхове. Ще участва. <сълнен> добре, доктор Само. Да. Един общ поглед върху представените параметри. И аз да, да, да, да започна оттам, там, че всъщност действително ние сме стигнали до една добра регулация, както да тръгнем от а, това твърдение, след като сме минали, разбира да да се, преди това при нацистските лагери в Германия. <съща> а, така че а, това добро и благо, за да дам контрапункта, всъщност е било свързано с много злоупотреби. А, действително с огромно количество злоупотреби в миналия век. Значи не става въпрос при 200 години, при 300, преди 400 години, в миналия век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 Място, където е доказал своята ефективност, но тя е реакция именно на този заряд към злоупотреба, който съществува при медицинските изследвания и изобщо при клиничните изпитвания. Аз, без да направя това уточнение, а, действително, а, темата ни е експериментиращото тяло и експериментът е много по-широко като понятие и като обхват, а, за разлика от клиничните изпитвания. А, и много благодаря всъщност за това не се намеси, защото това отожие стана ясно. Клиничните изпитвания са насочени изцяло към лекарствени продукти, хуманната медицина, наречем, наречем а, докато тази така практическа наука се разполага между медицинските изследвания, научните изследвания и медицинската практика. Посредата между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 А, разбира се, там се срещат обаче не само пациенти, видяхме има и хора, които са здрави. И един големия въпрос всъщност при тях е дали това може да бъде платено. Виждаме, че може да бъде платено. Дали може това да е професия? Първо, в колко такива клинични изпитвания могат да участват? Има ли някакви ограничения? Едновременно, определено тези, които провеждат клиничните изпитвания, ще забранят участие едновременно. Но, е, е, е, е, е. но юридически, да, юридически. А, това, това е някаква особена форма а, на услуги, която предлагат тялото си децата, която не е регламентирана. Това не е доход. Доку... Не може да кажем, че има такава професия при нали? участие в клинични изпитвания, който преминава през някакви данъчни... и така нататък, и така нататък. Разбира се. Yeah. <laughs> да. а, макар, че действително виждате, че някои хора използват това нещо. А, и... Средствата хични са за особено пък да, в организама за групи. Действително това е един източник на доходи. И въпросът е до каква степен той може да бъде превърнат в професионален източник на доходи. И нещо повече, е, провокираме преди да започнем тази обща рамка и още един въпрос, който беше свързан с кръвните че те са собственост на лицето, което ги е дало и така нататък. Всъщност, исторически погледнато, първият голям казус, който поставя въпрос, единствено в по на други дебати, за собствеността върху човешкото тяло е именно казус с точно такива а, биологични материали от тялото на Единраково болен. Мур се каза, казус е Мур, казусът е Мур. Се казва, където всъщност... А, от специални клетки, без в подробности, са изолирани една клетъчна линия, всичко мол, която е станала собственост, тъй като той е подписал от пациента информирано съгласие за участие в едно такова клинично изпитване, е станала собственост на една фарматищна компания, която от нея изработва един тестер за наричието на опренен рак. И оттам нататък започва един много сериозен спор. Това е първият прецедент, огромен спор е в САЩ. Казал съм му, това казвам му, пак казвам, близко съм известен, където се установява, че всъщност, а, макар че той ги е дал, а, макар че не е дал изрично съгласие за това да бъдат използвани за целите на клиничните изпитвания, фармацевтичната компания успява да, а, така, да вземе правата върху тези клетки, върху тази клетъчна линия и да ги реализира.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 С а, доста голяма туза съмнение относно това дали лице да бъде информирано съгласие изрично излично за а, предоставяне на съответните клетки в полза на францитичната компания, смята се, че науката, и за това действителна въпросът беше такъв, науката в на САЩ като че ли има малко по-голямо предимство, отколкото в Европа, и там е прието, че всъщност те са вложито усилия, кърна това е било един биологичен отпадък, и изведнъж този пациент пък сега злоупотребява. Не стига, че го ликуват, не стига, че .е. се вкарват сериозни усилия в това да се внесе някакъв нов метод, но той сега иска да стане инвеститор в съответното фармацевтично, в съответния продукт. Да. Този .е. спрямо който се подлага, се прилага в съответния лекарствен продукт, трябва да сключи договор, защото имаше въпрос. А, да случи договор с а, тъй наречения възложител или инвеститора в фармацевтичната компания и да каже, ето сега, тъй като съм много особен, много специфичен, аз съм 0,01%. Не сме малко, да, от а, приходите, от бъдещите приходи от този лекарствен продукт. Тоест не може да се разглежда а, пациента като, още един въпрос, който е, ти постави, а, къде е пациент, той не, не, не участва да на договаряне, той участва там търси и лечение, а не печалба. Той не може да влезе в а, едни такива взаимодействия с идеята, че в последствието той ще получи нещо а, от реализирането на този лекарствен продукт. Т.е. той има специфичен интерес. А, този интерес, тогава когато е болен, когато е пациент, не, здраво лице, тогава, е здраво лице, тогава когато е здраво лице, интересът е ясен, заплащам се управено възнаграждение, но когато е пациент, а, този човек а, има една единствена цел, именно да реши да проблема със своето здраве, а не проблема със своите финанси. Тоест .е. не се допускат да се каже, на смесване на ролик. Аз съм хем, пациент, хем инвеститор. И, и по, този начин, а, по някакси, ликви, и някаква ликвидност на тялото се отворят на бъдещи пари. Не инвестирам, участвайки в един медицински експеримент. В никакъв случай това, не е, а, това смесване на роли всъщност протиричина доста от етичните принципи, които са заложени в клиничните изпитвания. Това е едната страна обаче. Тя е така да се каже, ако гледаме на пациента, като на проактивно тяло, което иска да печели от собственото си участие или пък от биологичния си материал. Обаче той може като пасивно тяло в това общо начинание, каквото е експеримента, а, да има обаче права, които точно по линия на отговорността, при провал, то а, трябва да има право да ги защити в, в съдебен процес. И а, доктор Ставо казва: науката като че ли се движи по-напред, има така, една крачка напред в Штатите, но също време с това в Штатите с една крачка напред бяга и правото. И а, факта, че има непрекъснато дела срещу фармацевтични компании, го доказва, даже и този опит. Нали? Mm -hmm. Това, че изобщо този пациент си е въобразил, че би могъл да направи такъв иск към а, инвеститора, към спонсора, нещо, което може би изглежда немислимо в рамките на другия вид регулация, който в Европейския съюз Още един пример от там, докато стоим тук преди година и половина, две, а, имаше.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 В поколение имаше, просто си го спомням от телевизионните екрани там, имаше грандиозна кампания за всички, които смятат, че те и техните майки, защото нещо по женска да деня се предаваше, че могат да бъдат засегнати, да се обърнат еди къде си, за да получат едни много сериозни обещетения. Защото ако by някой остане или не покрит от тези обещетения, той след това може да има огромни претенции за liability към Байната. Тоест, и двете да. неща са верни за Штатите, че науката има повече права, но и а, участниците в процеса имат достатъчно а, възможности за да влизат в юридически търсени и В България е също така, регуляцията в България не е изостанала в този смисъл, тъй като а, следто, през цялото време си исках да има. Аз лично ням, нямам а, наблюдение. В практика суди има разпоредба, на която те могат да легнат, така да се каже. Една голяма разлика, и след това ще ви член 92 от Закона за лекарствените продукти, командната медицина, който урежда точно този въпрос. Една голяма разлика между участието на едно лице в, а, да е речем, стандартна доказана медицина и участват на също това леце в една експериментална, не доказана медицина. А, когато един пациент отиде пред лекаря, давайки информирано съгласие за лечение, а, той всъщност поема риска от това лечение. Да, лечението е доказано, то може да има преди странични ефекти, но те, в всички случаи, биват от положителния ефект на лечение. Тези странични ефекти са необходимото зло, което трябва да пеем всеки пациент, за да получи доказания, получителен ефект на, на съответния лекарствен продукт. Това е стандартната медицина, доказаната медицина. Там съгласието за лечение, информирано съгласие за лечение, Хвърля риска от настъпването на опремни стернични ефекти, които са ясни и са описани и ги има в листовката на лекарския продукт, има ги в информирано съгласие, което е предава лицето и така нататък тези рискове, рискове пак казва, нелекарски грешки, преминават в тежест на пациента, комуто ползвайте не и вреди. Когато обаче говорим за експериментално, доказващо се лечение, тогава всички вреди се поемат от билото въздушите или от главния изследовател.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 Целият риск и всякаква вреда която може да настъпи върху организатора. Ето какво казва 92 в своите две линее. Между другото, доста любопитно и препраща към един инструмент, който в правото изключително рядко се среща към етиката. Възложителят носи отговорност в случай на увреждане на здравето или на смърт, причинени при или по повод провеждането на клинични изпитване, когато изпитването е проведено съгласно изискванията и процедурите на одобрение от Комисията по етика протокол, за който става въпрос. Тоест, когато се спазва този протокол, въпреки че се спазва, въпреки че всичко е така, както законът изисква и така, както етичната комисия е представила, че трябва да бъде, настъпват вреди те не настъпват за лицето, което участва в а, а, това, това клинично изпитване, аз за възложителя, когато е спазен. Алиния 2. Е Главният изследовател носи отговорността в случая на увреждане на здравето. Увреждане на здравето е изключително общо. Тук може да се включи като юридически термин, може всяка една медицинска... А, Казуистика вече, разбира се, трябва да видим да доколко е увреждане. Но в случай на увреждане на здравето или на смърт, причинени при или по повод на провеждането на клиничното изпитване, когато не са спазени изискванията и процедурите на одобрение на етич... комисията по етика протокол. Тоест и в двата случаи, и при спазване, и при не спазване, носи се отговорност, може да се търси убеждение въпроса е към кого се насочва претенцията.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 Проблематика, свързана с клиничните изпитвания, е свързана и с доказването в медицината, с доказателствената на Действително тези примери, които бяха дадени, преди имало много, много преди да възникнат клиничните изпитвания, медицината е била въпрос даже на религиозно вярване. Някой би го наричал на религиозно плацебен ефект. А, но доказателството на медицина, от този момент, в който тя вече гарантира някакъв ефект а, и то го гарантира по един обективен начин, тя трябва да се доказва. Тоест личното изпитване е един вид а, а, доказване на ефекта на, едно лекарство, на един лекарствен продукт. Един вид, а, той получава диплома за това, че има упрени качества и може да предизвика упрени ефект. А, така че клиничните изпитвания имат за цел именно да удостоверят е, лечението, като доказано в своята ефективност. И оттам, ако все пак трябва да кажа някаква рамка, да е до този момент, е, по-скоро казуистично във връзка с поставените въпроси, преферият е, към някакви разпоредби, ако трябва да поставя някаква рамка, е, клиничните изпитвания изглеждат доминирани от именно това информирано съгласие за участие.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 Ръвнопоставяне на да, тях, защото пък не, не жертваме и хора за експерименти, как да излекуваме едно куче от мали, домашния любимец от някакво заболяване. Защо не правим експерименти с хора в ветеринарната медицина? И това остава, разбира се, изцяло в етичната сфера дебат, в правото такъв дебат няма. А, за правото животните са, нали, може да издържда и, да и грубо, да особен вид движима вещ, но една вреда, която настъпи за едно животно, да речем, не може да се тързи като обещетение по въпрос на член, за който става въпрос. Защото там говорим за увреждане на здравето и живота, на лице, което участва, т.е. на права судът, на човек, който участва в клинично изпитване. И все пак, може би, в резултат на този активизъм за защита на правата на животните, ние виждаме, може би, нещо парадоксално това, че много фармацевтични продукти, изрично казват, че не са изпитвани върху животни, това може би е малко страничен въпрос, но наистина е интересно, че не се изпитва върху Сега... животни, а може би се изпитва върху хора. Значи, искам само да кажа, че това е по-скоро за козметичните продукти, че не са тествани върху животни. Това е пак директивата за, защита, да, за етичното отношение към животните, т.е. експериментите с животни. В европейската фармакопея, във всички фармакопеи, фармакопеята е сборника с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 Да, много профираш въпрос, въпрос, според мен не, от чисто етични съображения. Разбира се, ако някой намери бизнес в това, <съща> може да се опита да го регулира, нали това в рамките на Майтана, разбира се. А, мога да кажа, че в бъдеще обаче, в така средно и дългосрочен план, лекарствата ще, ще бъдат преобладаващо биотехнологични и за така наречената модерна терапия, индивидуализирана медицина, на фармакогеномика и фармакогенетика. То е създадено лекарство персонално за вас, съобразено с генетични генотипа и фенотипа ви. Тоест медицината отива в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 е по 90 то са ли не а, винаги ще твърдят, че това е заложено в генома на дадено лице или приемат това се дължи на конкретно лице и този проблем е само негов, нали? освен ако не е при всичките индивиди.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 по космените части, то ваденето на зъб и на, да кажем, терминална пъбрична недостатъчност може да бъде доказано съответната с причина следствена връзка. Тоест, за това текста в закона, нали, препращайки точката или прехвърляйки топката на юристите, за два текста в закона е толкова общ. Увреждане е за здравето. Значи едно увреждане може да бъде и позитивно, може да бъде и негативно. Ако забъви е развален и е с тежи пупите, грануломи, е било време да бъде изваден и съответно изваден по повод на и клиничното си си папа, изпитване, да. в което вие сте участвали, това би било и позитивен резултат. Нали? Така че всичко е челендж и челендж. Нали? Има има причиноследствената връзка, доказвате. се. А вече не от юридическа гледна, точка не мога да кажа. Тър. Не е по-различно. Всъщност, следствената връзка трябва да бъде доказана. Това, което обаче не трябва да бъде доказано, е вината. В смисъл, това е един случай на обективна отговорност. Разбира се, вината в някаква степен а, прави разлика между първата и втората линия. Тоест, ако всичко е спазено, горността по линия е първа на възложителя е безвиновна. Обаче, ако не е спазено,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 Тоест, Спайка, трябва да... е много трудно доказуемо. Трудно доказуемо. Ами всъщност с една медицинска експертиза, с получвания, с, а, а, с, с, експерти, с експерти, които по някакъв начин да, установяват. Да, да. Да. Да, да. Като... да? от практиката? Да, от практиката. Това, което казаха колегите, е изключително точно. Но а, това, което вие вашето е въпрос, като попитахте дали изследователите и купаите биха отказали. Тя никога не ги е пита. Търси се, се друга експертиза от други хора, от други лекари, които трябва да кажат. И тогава, ако те кажат, че има причинно-следствена връзка, което казва доктор Ставро, вече е директно виза в сила каузата. Така че. Сега, разбира се, освен това, ако дистанция на времето, което беше повтаряно в въпрос, за 10 години отключване, може да е трудно, може да не е трудно. Ако лекарството е на пазара, то вече ще се прилага в много по-голям мащаб, много повече хора. И не знам дали знаете, има системи за да събиране на всяка, всяка странична реакция. Следователно, гледайте е в е специализъм по това нещо. А, има системи за да събиране на абсолютно всяка реакция. В клиничния и след това. Тоест, докато едно лекарство на пазара, каквото и да ви се случи, за голяма ви глава, нещо, обринали сте се, падна коса, обаждате се в ял и тя веднага се регистрира. Тоест, дистанцията на времето позволява вече да има трупа и, и други случаи подобни и много по-лесно да се установи тази причина, тази защото вече може да има други такива случаи, специалистите да ги познават и кажат да, имаме подобен случай, да, сигурно момент това. И да влезе в сила. Но тази отговорност има голяма разлика между това дали има разрешение за употреба съответния лекарствен продукт. Тоест, да, в момента, в който прескочи тази граница вече, страничните ефекти, които са констатирани и описани в листовката, те са вече за пациента оттам, от за тях той не може да търси отговорност, да, от, Това е отговорност само по време на клиничното изпитване. След като е минало, така да се каже, държавни изпит, съответния лекарствен продукт, оттам нататък той се приема за пълноправен и действащ със съответните странични ефекти. Маше другото, това увеличаване на листа с страничните ефекти при описанията на лекарствата е нещо, което е страшно много отказа така, за наблюдение, като пациенти. Като човек, който взима лекарства, съм си съм се замислила, че битва фармацевтичните компании много да се страхуват от това увеличаване на размера на страничните ефекти, защото все пак е стряскащо от някакво най-пазобидно лекарство за кажа, главоболие, да видиш, че ще получиш като страничен ефект главоболие, върху <осъдност> наливая. Тук, тук, тук, тук, тук са нашите студенти от Българския университет, и те могат да кажат, че ние тези неща ги разглеждаме в, а, в курса на магистрската програма, в която участваме с доктор Ставро. Значи, това са регуляторни изисквания. Максимална информираност на пациента, максимална прозрачност на, на информацията и той да, да един вид да знае и да може да участва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 В техните голе изявления правото не разпознава юридически значими актове, но що се казват личните изпитване, ако те откажат да участват, независимо, че има съгласие на двамата има родители, да речем, при едно много дете, което също така се включва в така речем до уязвими групи, и там има определени изисквания за само приличат на които може да са. Участието на такива лица, там са и бременните жени, майките кърмачки, непълнолетните и малолетните. Това са четирите така да ги наречем, макар че са в две групи, обединени от Закон за лекарство и проти медицина уязвими лица. Но във всички тези случаи, т.е. личното отношение на всеки един от участниците, от клиничните изпитвания като пациенти, е определещо. Тоест, правото, така се каже, намалява своите изисквания, своята критичност към действителния характер на изразената от лицата воля, когато става въпрос за клинични изпитване, дегито става въпрос за риск, в който трябва да се участвам максимално доброволно и не може някой друг да субституира това го съгласен за участие в тези клинични изпитвания. Това е много специфично нещо от рижската мена точка. Почти няма аналог в а, някаква друга област, а, подобно нещо. Значи, представете се, разбира се, това означава много леко. Ако участва едно две годишно дете, то както ще откаже? Е, но няма ограничение. Този фактически се решава проблема. Ако то може да изрази отношение това дете и каже, че аз не искам да правя това нещо, това нещо, законът изрично казва, а, сега няма значение къде точно, макар че бих могъл да го посоча, казва, че в този случай трябва да бъде взето в предвид следовател. Този отказ трябва да бъде взет предвид, което трябва да ще трябва добре съобразен. Трябва да бъде съответната терминология? На... Обеселено, и... но той... откажете оттам нататък, нали, никой не може да го, макар че неговите родители са съгласни, когато е може... за изпитване. За, за клинични изпитване, да. Когато е за лечение, не. За когато е за лечение, не. Да. Когато е за лечение, лечение дете, е лечение едно малолетно дете, т.е. до 14 годишна възраст. Не се пита по никакъв начин дали да участва това лечение. Достатъчно е единия родител, това също е много важен принцип на медицинското право, единия родител да каже да, да се съгласи, това е по-друг по по по по по по по В клиничните изпитвания не просто е, трябва единия родител, трябва и двамата да са съгласни, но откаже детето пак не може да се проведе клиничното изпитване. Тоест, информирано съгласие за участие по време от една много по-пълна степен при клиничните изпитвания, именно поради риска, който се те в себе си. Това е информирано съгласие за лечение си иска много-много по-голяма много, много по степен. А, но, едновременно с това пък има един доста интересен член 98 за, за същия закон, където се казва, че информирано съгласие за участие в клинично изпитване не е необходимо, ако се налага незабавно, забележете термина използван решение. Нелечени, а решение. Ако им се налага незабавно решение, за да се спаси животът на лицето и ако в този момент това съгласие не може да бъде получено. Решението се взема, решението, най-малко от двама лекари, които не участват в следователския екип. Не, не участват. Да, все пак трябва не да има някаква гаранция за това, че са безпристрастни. Не искат на всяка цена, то е продукт. Това е опит, все пак да се ограничи. търговския елемент в клиничните изпитвания. Но, но в този случай виждаме как... А, а, аз не знам на практика а, как се прилага тази разпоредба ч. 98, но тя дава възможност всъщност да се а, извърши клинично изпитване спрямо лице, което да се намира в състояние, в което е застрашен живота му, за което не е дал съгласие въобще за участие. Единият ме речен на, на, на, на интерпретиране на тази разпоредност. Според мен не става въпрос за тази интерпретация, т.е. новице хващаме го в безсъзнание, почваме да го правим клинични изпитвания. Според мен не е това идеята, макар че това може да бъде открито в текста. Ако един лекар вижда лице, което се намира в опасност за живота му, той може да изпитва по тази ситуация а, взима лекари двама, които по някакъв това становище, че окей, нека да го изпитва. Няма какво Решението се взима най-малко от двама лекари. Не е казано как те мотивират своето решение. Тоест на какви критерии стъпват това. Това е техният въпрос, законът не дава критерии за тяхното решение, но въпросът е, че а, една такава интерпретация ще дава възможност на всеки един от нас да се превърне в обект на книжни изпитване. Според мен, по ЕЦ, което е дало принципно съгласие за участие в едно клинично изпитване, но се налага ам, някаква интервенция, за която той не е дало изтрична добова съгласие. Аз поне бих и в един такъв по-убринствен смисъл, защото по принцип извършването на лечение, доказано лечение, т.е. по Закон за здравето лечение, не по Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина и клиничните изпитвания, а, едно а, нормално, стандартно, доказано се лечение, а, има много специфични а, критерии и гаранции за това да не се преодолява волята на лицето. А, има такава разпоредба, разбира се, Закона за здравето. Това са и член 98-а, не 2-а, е и член 94-а, е където има възможност да се преодолее дори отказ от лечение, когато е застрашен животно с решение на ръбодителя на лечебното заведение. А, но все ми се струва, че клиничните происпитвания... Трябва да се допуска предвид този принцип за информирано съгласие за участие, само когато има такова изрично информиран съгласие за участие. Така. Всички как, стандартни рече. Този член, който засягаше клинично съгласие е в а, състояние в което... Застършен за застършение живота, членът в човекът не може да каже истин. Да. 98. Според вас стоята ли допътна? А, според мен той трябва да бъде уточнено с новата хипотеза, кога се прилага а, и също така в някакъв степен да минава през... А, макар, че действително става въпрос... Според мен, действително, по-скоро. Аз бих казал, че клинични изпитвания не могат да бъдат животоспасяващи. Yeah. Нали, в такава ситуация, в която има непосредствена опасност за живота, аз да е експериментирам. Нали, това може да стане само ако има изрично съгласие на лицето. Ако няма такова, и аз правя експеримент тук в момента, за да му спася живота, да, може би е кубаво, но, но, но само при... При едно условие, ако има някакво все пак предварително съгласие за участие в някаква експериментална медицина и ако няма нито друго средство от класическата медицина, което да се използва, за да се спаси живота. Добре, но мен ми е интересно, а, вашето мнение, е какво е дали този член а, би трябвало да съществува, дали той развързва ръцете на изследователите, не се или е просто неприложим до този момент никой не се е сещал, че може да го използва или какво. Против, прилага се? се. Да, и, но било не развързва на Защото, а, да, може би има физически лечения, които помагат в животно, изтресяваща, успешна ситуация, в която пациентът не може да каже нищо, а, не може да каже да или не, но в крайна сметка трябва да откриваме нови лекарства. Нали, така, трябва да може да има по-добри лекарства и ние, ако не, не действаме по някакъв начин, точно в тази ситуация не го приложим, то никога няма да стигнем до по доброто лекарство. И едно, едно уточнение, е много важно. Освен това, мата лекари, които, нали, съгласяват, че това, за които са независими съгласяват. А, освен това, а, всъщност да отточнем. Което казва доктор Стивручин, няма такова изпеклижно изпитване в а, да бъдеш, да, да пролезвам живота в такава страшна ситуация. Напротив, лекаря, който ще приложи лечението, вече е одобрено по протокол, то одобрено е от тяло, одобрено от клеми, те се гласят, че да, това лечение е всички положения по-добро от стандартното лечение. И би трябвало да бъде по-добро. Тоест, дайте да го спитаме. И още едно много важно поточнение. След като пациента вече влезе в съзнание, минало е спешността, му се предостава информирано съгласие, той трябва да го подпише. Ако той не го подпише, Фостер. значи, по принцип, да, то вече е приложено. То му е приложено, но най-малко данните от а, събраните дани не могат да се използват, личните данни не могат да се използват, което е да, което е много важно. Вие казвате, че не развързва ръцете, но според мен не развързва ръцете, защото човек, който а, установи, че върху него е правилно изпитание на лечение, за което той не е бил съгласен, не е бил, би да кажено безсъзнание, съзнание. Тоест да на това заради този член не може да а, има какъвто и да било иск към медицинското Тъй като полниците, особено на запад, което казват допустимо, има и съгласие за, за лечение в нормалната практика. Аз нали? отивам до да е лекаря, който да ми казва, да, то има примерно съгласие, ако се прави ЯМР, вие пак се подписвате под информирано съгласие, което е в други аспект. Спещен в Спешна ситуация, аз няма да подпиша информирано съгласие за стандартното лечение, ам. няма да подпиша информирано съгласие за експерименталното лечение. И в това да случи, аз съм в ръцете на лекаря, той да прецени с неговата, с неговият авторитет, с най-добрите, които на е той трябва да прецени вместо мене, кое е най-добре за мен. И то не само този лекар който е фактически, да кажете, финансово, нали, по някакъв начин а, а, обвързан. Преценяват му абсолютно независими лекари, които нищо не им се плащат за това нещо. Още една ситуация е само да вметна, да да защото те поставя същия етичен проблем. Плацене.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 А но плацебо ефект, а, примерно да речем една такава комисия по етика, която е в плеве, знаем, тъй като лично познавам а, участниците в нея, те са категорично срещу допускането, т.е. даване на положително становище, което е предпоставка за започване на клинично изпитване, а, допускането на клинично изпитване, което е включва в себе си контрол, т.е. плацебо ефект. Как да го наречем? По този начин. Само една корекция, като плацебо ефект е друго. Контрол. Да, да, плацебо ефект. Т.е. използване на лекарство, което никой не знае, те не знаят, че им действа, но то не е сатирно вещество, което се проверява, клинично нали се изпитва в конкретния случай. А, защо? Те не са... Аз такава, много беше любопитно, тъй да като аз почти не си представях как може да има клинично изпитване без именно даване на такава... Без проверка на плацево ефекта, да има си пак някаква съпоставка, за мен е плацебо ефектът е някакси... да, елемент. Да, но съществен елемент, кара че сега съм лек, тук със сигурност може да ме опровергаят, но те бяха твърдо на тази позиция ще не допускат нито до едно клинично изпитване, което се държа в себе си, генерирането на някакъв такъв плацебо ефект. А, какво казваха те, а, всъщност изследват а, основно това, тъй като лицето, което дава съгласие за участие в едно клинично изпитване, говоря за пациентите не за здравите лица, а, търси лечение. То дава съгласие за участие, което е нещо като, макар не съвсем по-силно е, лечение, съгласие за лечението. Търси лечение. Не може в това съгласие за лечение, да включваме в негово съдържание и един евентуален предварителен отказ от лечение. Тоест .е. аз се съгласявам да участвам в клинично изпитване, като се съгласявам и че може никой да не ме ликува и аз да умра за заболяването, което в момента страдало. Или то да се развие, да доведе до някакво увреждания и така нататък. Какво е това съгласие за, за участие на един полен пациент, който всъщност извършва по този начин потенциален отказ от лечение? Той казва, да, може и да не ме ликува реално. Защото науката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 Но искам да участвам в республика. Да, знам, че има и друго стандарт, което с някаква степен може да ми да повняе по-благоприятно, защото е доказано. Да, може да не е по добре, колкото експериментално, но съм съгласен да се откажа от сигурното и да хвана рисковото, нали? включително и с риска да съм в плацеболете. Въпреки това, те смятат, че тук автономията на, на пациента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 Могите много рядко. Да, много рядко. Да, много си рядко си. И колегите от да. тази етична комисия са абсолютно прави, защото съгласна се, че примерно имате да тествате група с диабет. Едните се лекуват, другите са плацебо групата и не се лекува. Значи, едните умират, другите има шанс да оживеят. Те се другия въпроса. Да. Другият въпроса за а, плацебо ефект в групата, която е, е Третирана. Нали, въпросът с плаценто е много сложен, по принцип. В фаза 3 а, съвременната медицина използва обикновено прямо стандарт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 не е поне колкото съществуващото, няма смисъл от... Т.е. А... там са нула плацебо, едно стандартно лечение, да. две е експериментално, а от две може да се падне на едно, но никога на ново. Да. Това е разбираемо. Да. Правило? Правило на плевър. Въпросът да. А. Да. А, <сък> това, това, е, това, което е тази Важното <сък> е, че ние постоянно постарахме, нали, че има етишни комиси, че има яко, че този механизъм очевидно работи. <сък> Спирате ли нищо видно, защото Тищата комисия презиня, че не е етично. И всички съобразяваме статута. Няма да бъде проведен това изпитване, е защото тази Тища комисия казва, че това няма да бъде. Ако не е по-угарна, ако в Унгария Тища комисия каже, окей, ние сме скучали, там ще бъде проблем. Професор, анкета, вие мислите, че този проблематичният член за а, а, в лице, което не може да даде съгласие за... Миничу, Аз смятам, да. че м този текст може да бъде доразписан, т.е. да бъде додефиниран, до, до, до обаче ще дам пример с, да кажем, един пациент с хемофилия, който е в хиповолемичен шок, той е в болница, той е в невъзможност, съществува в клиник, в смисъл налично е, е експериментално лечение и въпросът е дали той да оживее или да не оживее. Значи, той след като му се приложи и така да ще се повлияе добре и оживее, логично е да му се потърси е, съгласието. Но в момента достатъчно спасяването на този живот. Но няма стандартно лечение. Може Това, да има да е е стандартно и лечение, стандартно, сме, може, стандартно, може стандартно. той да е резистентен към стандартното лечение. Може стандартно лечение по бавно да повлияе на състоянието му, ако то да кажем много тежко или се със съпътстващи заболявания. Така че, за мен е елементът на спешност и приложението на експериментална терапия в без наличието на някакво изрично съгласие в такива екстремни ситуации според мен е, си е много добра практика. Си е много добра практика, която дава възможност да се спасяват повече хора. Но по повод на всички тия е, на етични и аспекти, които разгледаме, това е може би за една следваща дискусия, а, в законодателството не е разрешено, например, да се провеждат клинични изпитвания с хора поставени под запрещение. Да, този въпрос е много за хора. които са способни и друг взима решение за тях. Имаше случаи да с психични, психични, психични за, включително домове за деца и да, да, да, категорично там трябва да се произнесе районния съд, нали? Ни не искам да е. да, да. по-скоро етична. Тоест, аз бих поставил в този контекст, нали, вие казвате, всеки има право на нещо и да инвестира в себе си. Пряко, да кажем, един затворник може да участва в клиничното проучване и да не получи пари на намаляване на срока на присъдата, а не и също инвестира. И в медицината, и в себе си. Тоест, вие смятате, че трябва да се отворите, трябва да, да, да се дискутира. Трябва да се дискутира. Аз не съм категорично мнение и не взимам тук, но просто казвам, че е една възможност за а, дебат в бъдеще. Може би отричихме аудиторията и часът вече дедет. Ами може би да вървим към заключение или ако някой от вас има силно изразено несъгласие с... А, Бърни, плащичен скаф, както се казва. Има ли някой? Някой, който... Казвам не да може несъзнателни хора да бъдат влагани на а, клинични изпитания, даже когато това спасява живота им. Има ли такъв човек? Давам ви Дава да. Аз по-скоро да... <съпорът> Моля, да не Може би само по последния въпрос да направя на оточнение за информираното съгласие. Аз съм съгласен с всичко, което е казано. Може би и само стои въпроса. Ако пациентът, след като му е приложено успешно такова лечение, някой му даде му даде информирано съгласие, който той да разпише или да не подпише, и той избере да не Според мен тук приложението би било по-скоро, да не бъдат използвани данните от приложеното лечение, отколкото да... А, нещо а, друго, което да носи някаква... да води до някаква отговорност за това, че някой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 Проблема тук е всъщност, че на експерименталното лечение не е доказан ефект. Значи, ако ние можем да сравняваме и да вземем едно решение на базата на обективни показатели, когато имаме две доказали се лечения, методи за лечение. В случая имаме едно, което се е доказвало, едно, което в момента се доказва.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 Във всички случаи това се взема предвид. Тоест, автономията на волята тук е в много по-голяма степен, степен, отколкото в Закона за здравето. В момента, който имаме някакво съмнение относно с това дали лицето иска да участва и нямаме изрично съгласие за участие в книжното изпитване, това книжно изпитване може да се проведе. Ние можем на негов гръб така да закажем да експериментираме да, може да изглежда из негова полза.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 всички рискове, които са настъпили в резултат от, това е, от, от, от, от тази намеса, така да се кажа още повече без съгласието на лицето, което е а, било подложено на това, а, тези рискове ще бъдат поети от лицето, което а, е започнало и извършило съответната процедура. Тоест, е, въпросът тук е дали ще е по линия първа или не втора. ли ще е или ще е търсим главния следовател. Той може и да не е точно който е предприел лечението и започва едно много сериозно. само да извести малко, усещам, че. Има Когато имаме 100% доказано лекарство без странични ефект. Ако има такова лекарство на пазара, то никой няма да прави клинични за заново. Повярвайте ми, по принципи, в ирината не е позволено така да правим нито от английски, и ние също или нещо. Тоест нашето трябва да е по-добро от стандарта при всички положения. Тоест то трябва да е доказваме много предклинични, че обаче почваме да отваряме темата с сурокатни точки и за други неща, нали, които се търсят в предклинични изследвания така нататък. Но на база на много-много много, много, много събрани данни, агенциите, а, съответните, изпълнителите агенции на съответните държави, комисии и лекарите, които прилага лекарството, трябва да са убедени, че това лекарство ще има по-добър ефект и ще има, или пък ще е по-безопасно, по-малко личен yeah. ефект. Потенциално извиресто никога не се е знае докрай. Дори но лекарството да минало клище изпитване, както казах доктор Съръста, взело държавни изпити на пазара, продължаваме да го изследваме. Докато върди с лекарството в клинични изпитвания при хора, продължаваме живота. С други аспект. Лекарството, докато е на пазара, докато, докато съществува, докато се продава, то ще се изследва. Добре, а, това е явно абсолютно безкрайна а, област. Още този, че когато погледнем в някакъв детайл, се отварят още хиляди въпроси. Много не го няма в закона, Да. да и, за на друго, което е... Но мисля, че се очертва много ясно а, дилемата за, за границите. Виждаме, че а, в лицето на доктор Ставро, който винаги е бил много как да либерално а, отворен към това да няма твърде строги рестрикции. Също сега виждаме обратното. Виждаме един опит за а, консервативно затваряне на някакви зони. Тази зона, например, на човек, който не е дал съгласие за а, провеждане на клинично изследване. Едновременно е, аз съм а. за отваряне на зоната за лице, което е дал съгласие си автономно да получи плацебо ефект. Не е, е, е нужно да но, но виждаме това напрежение и ми се струва, че това е поле наистина за бъдещи дебати. Доктор щаба го спомена за някаква втора част която сега няма как да. Не, не, от не, не, да това това с... е идеята Това е, беше точно за, за ролята на етиката, етичните комисии, които са няколко, три различни броя консултанти и тяхната много специфична роля в клиничните изпитвания. Просто етиците никога не са областявани, може би само така най-общо. от, от правото, да, както в изпитвания. Да, да, и да. Ще точ, че да, достатъчно са областени. Действително, имат много големи права етиците в случая. А, сега, до това степен на практика ги реализират, да разбира се, зависи от тях. Съвестно, точно такъв регулатор е етиката, нали? тя зависи действително от тяхното отношение на тези хора. Тоест човешкият фактор, и правото е по-формален фактор. Той дава там, където е видял нещата, както стоят 5-10 пъти, провело е така, се каже то клинично изпитване, правото е разбрал, че е най добрия е, случай вариант за уреждане на тази ситуация. Но има неща, които му бягат. Той не може да ги фиксира. Те са твърде особени и специфичен за конкретен казус. И тогава то казва, тук бях от тук, бя тук нататък да каже комисията по етика към леченто или тази, която центровете Тълъка, те да кажат, те хора, които са брали там имат по-скоро интердисциплинарно човешка гледна точка към неща, те да кажат кое е как е най-доброто решение от тази конкретна ситуация. Разбира се, това решение може да бъде обжално пред втора инстанция. А, още една комисия по етика, която вече окончателно взима решението дали да даде полушителност, но ще не. Но така има, етиците са, пак казвам, без навлизан подробности, но в закона ги е разписан много, нито е лекарство, ние карстваме про медицина на пазара, голяма получително установище на комисия по етика. Повече от това, аз не виждам какво е може да се В такъв случай, ние видяхме къде се очертават а, дилеми, и те са важни. Защото това виждаме и нещо, което ми се струва, че се налага като извод. Сериозно правно регулиране тази сфера, свързана с изпитанията на лекарства. Отделена въпроса дали това води до добри и до лоши практики на съвършение на човешката природа.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 С изключение на въпросния член. И с изключение пак. <сък> <сък> но, но връщаме се в дебата, така че <сък> да, с някакво изключение. <сък> ами, освен да ви благодаря за тази възможност, точно вчера на къщата да погледнем към тази особена професионална сфера, материя, която обаче е абсолютно жизненно важна, а, да благодаря и на аудиторията и да кажа, че следващият ни дебат е на. 14 nice мая. <laughs>